Bona, ba, po, abadiza muda, abadiza abadiza abadiza na doktor babe. Bana po habari za muda, habari za saa. Mimi niko fresh kabisa. Sasa doktor. Ndiyo. Boni kwa umesema leo nataka tuzungumzie mfungo. Na unaniambia kuna vifungo vitatu. Sasa mimi leo nataka kunywe kimoja tu ili tuwe na faida watazamaji wetu. Aha, okay. Na leo tuna nataka nizungumzie mfumo wa wa, wa kitimba ambao unasema Aina ya vifungo, tuna aina tatu za vifungo. Yani nikisema haina tatu, kuna kifungo cha marazi, kifungo cha nyota, na kifungo cha mikosi Leo nitaelezea kifungo cha marazi, pia nitaelezea kifungo cha nyota, na cha mikosi Lakini, kwa baada ya kipindi hiki nitakuja na elu mingine, kutambua Au kutambua, uchawi yani, unoufanya, uchawi, kuja kulala na mtu kimapenzi, pasiko kwenye kupahamu na wengi tukitegemea labda ni majini mahaba. Hiki tupende kitachofuata nitaelezea. Kwa nitoke katika mada hiyo ya huko niji katika mada angusika. Nimesema ziko aina tatu za vifungo. Unapotaka kuelezea vifungo lazima umtafautishie mteja vyote vitatu ili ajue yeye ana tatizo gani. Alafu mkitoka sababu ni mada moja, aina tatu za vifungo vyote ni mada moja. Ndia. Kwa hiyo tunasema ziko aina tatu za vifungo. Cha kwanza ni kifungo cha malaria. Hiki ni kifungo gani. Na mba tukai mm -hmm. pamoja tuwelewe. Kwamba ni kifungo gani kifungo chamarazi. Uenda uwe ukawa. Unafanya kazi. Unapata pesa. Na hugo kwenye kazi nzuri, una elimu yako mzuri. Mm -hmm. Unaaminika kazi unapendwa na kila mtu. Lakini kila inapufika mwisho wa mwezi. Au kila unapopata pesa. Kuwa watoto nyumbani wanaumwa. Uwe mwenye unaumwa Na inakupelekea baka unaamini uenda. Uenda nyumba unuuka. Sio mzuri. Kumbe umefanywa uchawi wa aina ya kifungo cha malaria. Kwamba yeah. kifungo cha malaria kina uwezo wa kukufungilisi wewe pasipo unyewe kufahamu. Kifungo hiki kila kifanya. Yani ukipata pesa tu, Eni kitendo cha kusema leo umepata pesa, tayari kuna kitu kinaingia ndani yake, pesa yako ndio katika hilo tatizo. Hasa hii doctor na nini? Hii ni kutokana na mifumo ya sisi wanadamu. Mwingine yeah. anakuwa amerogwa. Ame pfuma lakini mwingine anakuwa amepata tatizo kupitia maji yetu tunotembea sisi wanadamu kuwa kama hatuna kinga katika miji yetu nasema kinga si kwamba bado uchanje challenge ndio ya kinga no Kinga hata hile ukayamuka asubui, ukashika uzu, haiza ukamuka asubuhi ukaanza kusali kwanza, alafu ndo utoke yote kwa shughuli zako, mwenyezi mungu wanafuefusha na mwagovendi. Lakini pia ukiona haya yote uyawezi, masi kuna watu kama sisi au kuna watu wamboro wanaweza, wakakupa zile kinga kubwa ambapo, Kama unakuta mtu wamesha fanya utelewake usi kuzuru, kwa sababu. Tunaweza tukawa tumepita njia sisi tunajua dunia ni ulimwengu wa kila kiumbe katika dunia yani dunia ni, ni ya kila kiumbe wanaishi majini wanaishi wanyama wanaishi wadudu wanaishi binadamu wanaishi kila mtu kuta kuna majini wanaishi katika dunia hawana makazi kuna majini wanakaa katika dunia wapo kwa niaba ya vitu unatoka za kwa nyumbani unatembea barabarani unajanaba unajaoga unatoka barabarani nyumbani unaenda nyumba kumelewa huko huko na Kwa unakuto semu unoyopita kwa wako viumbe wachafu chafu wamekaa semu ile Wanajua hindo nyumba ya kuishi kwa sababu ni nyumba chafu Na kiumbe mchafu wanakaa sehemu chafu Unakuto na ingia katika mwili wa mtu Anaanza kupata matatizo wakati siku kanda gazini Pesa kapata, kiyoto nyumbani, mtoto mala anaumwa Na anesababisha kuumwa pengine sijiye mtu wa mjilani ya kaloga Yule njini ulo kuwanai katika mwili yambe ni mchafu wali kuingia Ndo anenda kumpa huyu ili anajua kasa kwamba wewe Izi ulizozipata sipata wacha ukazipotezee pale Anaanza kumpe kutoto hili ya kubereka tika imani nyingine, kukachukue majini wengine, uwarulishe nimbani. Kwa hiyo doktor, kumataa kuniambia soo kila kifungo, kifungo mtu. Apana, si kila kifungo umirogo. Mm -hmm. Kuna vifungo, uwege tunajisababishia sisi wanyi yeah. kutokana na kutokuwa wa safa kutokana na kutokuwa kutenda yale mambo ambayo yalikuwa mazuri uende umetoka sasa kwa nyumbani labda mke amekuchukulia kwa mume wangu anaenda kazi kani umekabla ya kazi kazini umepita nyumba ndogo umekwenda kule umekwenda kufanya mambo yako ya dalaka mdakazo umefika hata poko ujaoga umekunukuka umekimbia kwa hiyo hapa utakuta kuna shida inasababisha wewe wewe mwanadamu ukae na shida nyingine tofauti na yeah. kile ulichokifikiria sawa so, sawa so. naye mm. <sighs> kaza mini surprise. Mimi niambia kichombacho kimenishtua kidogo. Mimi ah. mwanzo nilikuwa na imani hiyo ambayo wewe unaikataa kwa sasa unasema sio kila kitu kifungo umefungwa na watu mbeba. Mimi nilikuwa na mahamu yamekanya, hayako vizuri najua kuna labda kuna mtu kati ya mkono wako. Kumbe inawezekana ah. barabarani tunapopita. Yaani barabarani huku tunakopita mm. uenda tuna ndo tunaleta matatizo basi positi wenyewe. Kwa ah. maana katika kitimba Tuna kwa tuna kwa kwamba unapokuja katika mifumo ya tiba tunapo kufanyia tiba kama umekwenda kujaona matokeo yoyote, Usianze anze kutoa sababu yadaksemai ni kwenda siyo ya ittakaa siongombe kwa, kwa mtaamu mwingine vota subira mpigie mtu wako kufanyia kazi mwambie bwana ninaona mpaka sasa bolangu, hivi japo langu lijaenda hivi ili tuje turudi tuangalie kwamba je ni nilitumia kifungo cha nyota huyu mtu kamaenda kutegwa katika kifungo gani huenda kafungwa katika kifungo cha Marazi huenda kafungwa katika kifungo cha Ikilcent cha kifungo cha Mikosi kwa hiyo utabidi utoke katika kifungo hiki uende ukabadilishe sasa madawa uliokuumiye madawa fulani tunasema hata mhospitalini unaweza ukaenda ukaja kukutana na madaktari bingwa wa kutibu ya mdana mabonzo ya mbu wa umu wa wa kichwa lakena ni wanadamu wanaezo wakafanya kazi wakaliwa kaisa kwamba hiki tulichwa ufanyia hui lazima shida ya kita kwa mikuisha nyumbani baada munda hile shida niendelea kuendelea unaludi ukasana wana wakakobi ya haku hapa tunikose kuna jambo fulani hapa siti tunafanya upasuaji kuna kitu fani tunikisawa wa tunifanya kitu iki wacha tunudia kitu hata hata kwa sababu yane, si kwamba wao ndo basi wa baada wamesema ni badakiri limba kwamba wao ndo watakwenda moja kwa Atamaliza kila kitu sio no na ndo mfumo wa uganga okay. Timba sisi tunatumia majini majini huwa hmm. wana visa majini huwa wana kisasi majini huwa wana vitu ambapo ni vitiani unaweza ukafanya kitu hiki unakuta kile kitu unachotaka ukifanya kwa wewe umefanywa kwa kote unasema sasa hapa nimeamaliza baada ya muda vile viumbe vinataka kwenda kufanya kazi nimekutana na production plan vinabadilika na kufanya kazi tofote na hile ambayo kufanya Kwa hiyo usikatu tama unatakiwa urudi Ili mimi nijui Na siyo kwamba unarudi utaongeza alama Kwamba ilikuambia yeah. laki tano laki saba, Basi kwa dokta mduguru ni kiudia tanambi atina milioni No, okay. unarudi tunaangaria kwamba Ye kile tulichokifanya kifanya yeah. Kimeenda sahihi Kama kinjaenda sahihi, nitumie njia ya gani Ili uyu mtu Katiku lasisi wa Tanzania Uo ni mpano kama hospital Kama hospital Kwa mpano dawa hii Haidia kusaidia Kwa haidi hiyo na kutari hatakuba nilishia dawa Ewa okay? Unajua sisi mpono. wa Tanzania tunariangu Mujana na mujana wa sisi wa adamu Tunaamini hmm. kabisa Kwa mga kwa mganga watiba hasili Ndiyo hmm. kila kifianie ndo mungu wa duniani Kwa mbalikienda mimi ndo moja kwa moja Yatakuda kufanikiwa Yani hatuchukuli kwa mba mganga watiba hasili Na yeye ni mwanadamu anatumia miti ambaye Mwenyezi Mungu kaumba anatumia viumbe Mwenyezi Mungu kawaumba ila anaongezea ufanisi katika kichwa chake ili aweze akamfanyia huyu mtu kile kilichofanyika pasipo yeye kuona kwa macho ya kawaida mimi niliopewa nguvu ya kuona niweze kutatua ile tatizo sasa unaweza ukatatua mchawi swofunba mchawi ni niani mni mni mni mwanadamu kwa sababu lamda tumechukulia kitu kimoja sisi kwa tunachukulia kwamba waganga labda tuvae maanguo mekundu tuvae makaniki sisi tuonekane tumejitorochola usoni na ka dondo mganga bimba no hata madaktari unamkuta daktari mdogo tu yuko vizuri lakini elimu iko wapi iko kichwani yeah. wengi wanaishangaga mbona daktari mdogo kama mganga mbona anaiiba jamani ni mimi niko duniani yeah. na mambo ya duniani kwa wakati mwingine na mimi ninastare zangu mwenye za kidunia nazifanya kwa wakati nikiwa sina kazi. Ya ya. Hivo ni mipadi pia vya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kanipa Ni karama zingine kwa kujua kutunga muziki mtulivu baka ukae sawa. Mtu acheze si uchezo. Kwao karamba hilo <laughs> nazo pia <laughs> vile vile. Okay. Kwa hiyo hivi vitu unajaribu kualimisha watu, hmm. unajua mwingine anaweza akasema ah, mbona mimi sifanikiwi mimi? Uenda ufanikivu kutokana na imani yako ni ndogo. Ya. Unaweza kutoka kwa mtaalamu huyu wakati anafanya kazi, ametaka kufanikiwa jambo Lakini kwa bahati mbaya siku dawa ameitengeneza ile dawa kumbe kuna dawa nyingine alishindwa kuiweka kwa mvu wakati mvu anakuta na, na stress zake anafikiria tena amekwenda mkukuta wateja ni wengi amepanda dawa kumbe ile kitu amesahau kuiweka amejiua kwamba ile mtu nimeimweka milisha kila kitu unaondoka anakuja kushungilia na kwa mtaalamu mwingine anaenda kutoa aya nyingine haliakuwa kumbe ungeerudi pale angekuja kukongezea dawa nyingine ingekuwaenda vizuri Kuna wakati mngine wengine unakunja, watakuta unakunja kwa ango kusini. Yeah. Wakati huko inje, anazakaja mtutu mngine, yamda hamjui, wa hivyo na mikutena paa na mambia mbana yasikiliza kuna kujanda yasimu yeah. fulani. Yeah. Nizuri hulikuri hulikuri hulikuri. Yeah. Imani yako ilisha kutuwa kwa kwa nakuenda kwa Dr. Mnuguru. Yeah. Unaburiwa imani hile tena, unakuenda kwa mtala mngine. Mimi sikatai. Yeah. Mimi ni ya yangu uweo ufanikiwe. Nah. Sidi kulazimishi kwa mba lazima nikutuwe bimu. Na no? kuna siku liwe kuniambia Yaani hapa. Uh, yeah. Kipiri umetoka pale, umeshindwa kwa nini ndio ilichofanya? Kilichofanya kili kili. unaenda sehemu mm. nyingine. Umbe ule wakati ulipoenda kule ndio uliifanya kazi. Na katika maisha yetu tunasema eh. upiwa uvumilivu, upiwa msiri katika maisha yako mm. basi siku zote utafanikiwa. Yeah, Lakini kama si mvumilivu kwenye maisha utokuja abadani abadan. Yaani utahangaika ya mpaka kaitaisha hata wende kwa wachai waliovobea miaka na miaka yeah. utahangaika. Nikupe siri moja, sisungunzi kwa ubaya, kama ui mtu atamua ni mzungunziye, nita Kuna bwana mmoja, yuko marekani. Sawa, nimefanya kazi yake, hanijui, simjui. Yeya, kisema, hata akisema mimi bwana dokta niko razi, nitoe voice yangu, nitaza kusema atume voice yake, niweke mtangahodi. ni nimefanya kazi. Kufanya kazi, mini kamsahu, kabisa kama nilisha kazi. Nyuzi, amelipigia simu. Dokta vipi safi. Naomba nitoe shukrani yangu. Ndio. sawa kama unatoa shukrani yako mimi nashukuru. Mimi mm. nijua limaneno akasema Aa. Naomba namba yako ya M-Pesa ulichonifanyikia Mwenyezi Mungu kaanza kuniletea heri na tuona. Ndio. Walai nilituma message nikasema bwana wewe ni mtu wa kwanza wa mm. Ni wachache sana wenye kufanya kama hiyo yani mwenye, mwenye kupata hata kile kidogo akashukuru. Mm. Mimi sikufichi kweli kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nilipona akamtumia dola 100 na selasimu. Yeah. Sasa nilishangaa ni kwamba ni mtu mchaji ambao mimi saa, wakati mimi nilifanya kazi yake saa. Kifanya, safiri, na nikasalamu lakini sema kwa hiki alichokifanya Mungu leo hii naenda Morogoro nitaenda Mzimuni tena kumwombea tena na tena na tena ili asipofanikiwa kwa sababu ni mtu ambao kazi huenda kwa kile kidogo alichokipata kaweka imani yake kwamba ni hiki alichokipata kimesababishwa na mtu fulani Sawa kwa mwingine utakuta hata kama ajapona kabisa ila kuna unafuka upata Hmm. anasema mtu fulani ndo alikuwa kafanya hivi. Sisi tunatumia mizimu. Wakati mwingine mizimu inaingia katika imani yako inaangalia yuyu mtu amekuja hapa, amekuja kujaribu, amekuja kufanya nini. Mimi nasemaga, siko katika mtandao kukutafuta mteja uje kwangu. Siko katika mtandao kumtafuta kwamba wewe mwenye tatizo ndio nikusaidie. No, mimi natoa elimu. Mm, kwamba yatujue uchawi upo, tujue tunajisaidiaje. Tujue kuna matatizo gani yanatokea katika dunia. Inatakiwa upate watu wenye uwezo, sio mimi No. Pata mtu mwenye uwezo at least tiba ya kwanza imani yako tiba ya kwanza. Muombe Mwenyezi Mungu ndio mwenye, mwenye mwenye dunia yake, mwenye ulimwengu wake ambaye kaumba wanadamu, kaumba majini, kaumba uchawi wa ina yoyote katika dunia hii. Yeye Mwenyezi Mungu ndio anafahamu. Okay. Hakuna kinachoshindikana kwake. Kaa chini, muombe Mwenyezi Mungu. Kama utashindwa kabisa kujua kwamba mimi hapa nimekwama, naona nimeazongee imezidi, dhwali zimezidi, tafuta watu mwenye uwezo Wewe mwenye imani yako kwa Kristo kwa walokole nienda kwa nenda kwa mapadri kwa, kwa mashe nienda kwa nani kaa tu wa wakufanyie maombezi Hiyo ni timba pia. Ukizaka vipi mtafute yeye yote ya kuombea hata ndua ni timba pia. Umeshindwa kija kwa mruguru na mimi nitaomba ni kile ninachokiweza. Ndio. Kwa hiyo tujaribu tu, tu, kujenga imani ili tufanikiwe katika maisha tunatakiwa tuwe na imani. Ili tufanikiwe katika maisha masi tunatakiwa kile, tunatakiwa. kile tunachokifanya. Tukiamini Kwa sababu kama umetoka nyumbani na kuenda kwa doktor, kwa napeleka pale tatizo langu, na imani kabisa mwenyezi mungu wa tatisaidia, na imi mwenyezi mungu wa menijari ya kalama. Nimesema ya kichochengu kuna miti miti, kuna miti zaidi ya lukutatu ya tiba na no ujua. katika miti lukutatu nina kwa miti miwini. Bado na miti zaidi ya mbili, mtisa, tisina, tisina, tisina nane, sija itumia. Sasa unezo kasema doktor mimi choka, miko kila pokuja, ndakupa laba. Sasa anachosema hivi bwana dawa zangu za kuoga ina nimepewa dawa za kuna mama moja alikuja uspendi kwa tajia watu alikuja alitoka Kenya alipofika alinifanyia tiba yake akafanyia tiba yake yote kwa ufanisi akatoa gharama zake baadaye usiku sasa baada ya kumaliza shughuli zake zote akanifuta akanambia daktari mimi bwana hizi dawa zote ulizonipa wewe nimekuwa zingine hapa baadhi ndishia kupewa kwa waganga wengine Sawa nikambia sawa wala kukosea Uenda dawa ulipiwa kule na uku ni dawa hii imezungumzi waje imetabani waje wenda tunajua mtu wa mbazi, mtu wa mbazi unatiba zaidi ya ufumoja, mtu wa mbazi unaruga zaidi ya ruga miya, zaki chalu inazaki tiba, inaizekana uwa mbazi ulichukuliwa wewe, ukapewa kwa jiri ya kukula we. wewe, uwa mbazi ulipiwa wewe ulipiwa kwa ajili ya tiba, uwe ulipiwa waje yoda, mimi zi wana tena hizi ingine mimi zi zi basi dawa nilizo kupa, imeridhia nenda kazi tumie. Sito kunyanyanyata dawa, Moja. moja. Ukiona wazi kufayi, ziache hapa. Ulitoa shingapi kia sikaza, nilitoa la nama yote. Ekambia nilicho kifanya, mwenyezi mungu ya ataenda ukiripa pesa yako hii hapa. Sipendi utoke ukiona na lamika. sawa. Wewe rudi, Haka sawa. Saba. huko, kakasi kuya kuanda sikuya pili, nisi kufanya chochote, mwenyezi mungu liku kwa wadi kule. Akanja kapata tatizo kubwa tena, tena za hili ya lila ya lio kujanaro. Akanipigia simbrota, na umbo nisame ni kameni nini. Oho, ntakuwa meni loga ni kameni sijafanya hata kitu kumoni. Nini kuambia, ulicho kuja, kusambabu nikuja lehimani kwangu. Kwa mba nitakutibu. Imi nime kutibu? Saba. Ukua mini ukaundoka huku nizarawo mimi. Umiizarawo mizimu, naitumia. Sina uwezo kukuchomea hata chumbi ya mawe kusema nataka ulu fulanya kumijifulanya kitoka kapata ya jari. No Mimi nashukia tu Mwenyezi Mungu, nashukia Mizimu yangu kwa sababu wao ndio wamenipa mimi ya wa kufanya kazi, nisaidie wao. Kwa kwa sababu umeona kama liko basi insha Allah. Kwa hiyo kuna mwingine anaweza kaja akakwambia sala mimi daktari nataka kitu fulani. Mwingine anaweza kukuletea kazi mbaya. Maana nataka kazi hii. Ukiangalia huyu mtu unotakiwa kufanya kazi hana kosa. Mimi sikuumbu nimevyo uwezo basi hata si inakuwa anakosa nimfanyie. Daiza nikamwe bwana mimi siwezi nikakwambia hii kazi sifanyii. No. Ah natumia hekima na utaratibu na usalabu wangu. Hii kazi tunataka tuifanye hivi, usifanye. Okay. Kwa nini tusifanye hivi kawa hivi? mi aah, mimi nataka nikatishe. Lakini unaangalia huyu analeta kufanywa kukatishwa kosa hana kabisa. Kwa maana mtu huna kosa, siwezi nikakurukuka nikafanya kazi ya kumzulu mtu haliakuwa mimi na kosa. Okay, kwa hiyo na uh, unataratibu pia mtu unamsikiliza na then kama uwezekano kumshauri na mshauri pia Mimi huwa mara nyingi nasikiliza nikikusikiliza hmm. nitasikiliza shughuli yakoona utakavyofanya okay. kama inawezekana nitakwambia tunaweza kama haiwezekani nitakwambia hii kitu hakiwezekani okay, na kama kitu kiwezekani ina una mshauri afanyeni